أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما یجادلون في آيات الله الا الذین كفروا الا الذین كفروا فلا یغرن کتقلبهم فی البلاد ان دې جن الله جن جلال هو تدیا یاد کئ د نکاح پرانو متعلق تذکره کئ او وسرا وسرا تحقیر د دنیا بیانې ملال جلال هو فرمای ما یجادلوا فی آیات الله جغلنکئی مناظرا نکئی په باطل باندې بحث نکئی په آیاتونو د الله کې الا الذین مغرا که سن کفرو چا غی کفر کړی دي معلومه شو دا خبره د الله جل جلاله په آیاتونو کې دغه مقابله کولیا په کې تحریف کول یا غریب معنی بدلو لیا بیزایا پاگی یو بل سره بحث مباحثی کل لفل کفار نے زکہ الله پر مے لا لا پیا دونو کہ بس جگળે دد کفارو کار دے ننده مومن شان نشی کده یو دات آیات کې مسائل بیانو لکه څنګه چې امامانو مسائل رو بسلی یو امام د یو آیات د یو مسله بل نه بل مسله کلو که اختلاف نو اغنه نه مراد ده. با و باطل تریکه بانه. قرآن که تحریب کول اغرد کول او ده غرنگه داغی معنی بدلول ندغه ده مراد ده. نو قرآن سر ده کې الله اللہ پرمئی مگره چې چکم کسان هغه کافران ده کفر والد ده ده کفر شیوه ده. فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد فلا یغرور که دوکه که ده وانه جیتالرات تقلبهم ارېدل راېدل د پاره د مقاصد او د تجارتونو دی په ولادت فخرونه کی دا نبی له زلات والسلام ته وی خوما او ته نبی له سلام ته وی او ما ته او رالمقصود ابخته ک خلق متلکه لوري او ما ته انګوري او راته نبی له سلام دوک دا غي په تجارتونو په مالونو باندې دنیای کاروبارونو باندې پیغمبر هیڅ کله دوک نه ودا امه تعالا جل جلالو فرمایي ک کافرانو تعالر سور کړيدي او ورسور سرشتنو پابندیتاسو دوکانشه بلکی وین سسٹم سی بارکه براشي الله فرمایي ولولاء ان يكون الناس مت واحده ته چریدا يرن وچ امه د بتول یوش مومن ب فل ایمان فریدي ل جعلت لمن یکفر بالرحمن لبیوت تم سقوفا من فضه الله فرمایي چې کم خلق په مهربان ذات کفر کئ دا غي د کوټونو کورونو چتونا چتون دا به چاندو عَلَيْهَا دا اغی دا و معري جعلی حزهون ابوا ب سر را د غوی درواې او د غرنګې چې کوو سیلو بااندې غ کجي هغه او د هغی هغه بیدونونه دا ټول بالاله جلله جلال او د چاند دی کړي ظو خ رفه او قسمه کسم کس ن با به الله تلاغې تو وړي که چری د یاره نوې چې مومن هغه خپل ایمان د مال او د دولت د پر پرری به چې کاپر لله ډیر وررکي نودلتهېملله دغه مضمون په چې پ غاپه ددي اړی دل راړی دلتهکه عامطور کاپیران لی مک چې کومو نودی به په سرد کې یمن تتللو لګېدل یمن ملک سیا سره ټر باندې یمن لګېدللی نو په سرد کې به یمن تتللو او په ګرم کې به شام تلو او شا لګېدل دی په باډبانندې نودي به یو ته سفر کو بلته به سفر کو الله جلله جلال هو په د غې په بنیات بانې دوی ته په هغې کریز کور کوو والله پ غمبر ته پرم چې جارت او مقاب او مال دولت دا د انسانیت د مقبولیت عند الله دلیل نه یوسړي سره مال تیر ده نو مطلب دا نه چې دا الله پرنیز باندې ډېر محبوب او ادمیا ست غريبيم دا یعنی یو کس رمال نشته د مقبولیت دلیل نه دي د مقبولیت او د کامیابی او د مدار د انسان دین دي کچره انسان د الله په احکاماتو باندې او د پیغمبر په طریقو باندې پوره کوي نو که دین پکیشتا خبر زن دین پاکستان او کمال ور سرشت ده, ده او که اس چه دنیا وسرنشت نه عم کامیاب ده نو مدار د انسان لپاره د کامیاب ده اغه دنیا نه ده. مدار د ده کامیاب اغه دین د اگې دنیا شتن عم کامیاب ده او اگې دنیا نشته عم کامیاب ده البته کو دنیا شتا نبیابم ده د غریب انسان نه جنت ترستوزی او د مالدار امتحان اغزیات سخت په انسان باندې د غریب د امتحان به هر حال دالو کی امتحان ده همدار اغه دین ده. اودایت سااعت دا د انسان د مقبولیت دلیل نهدي تا د دوکه کوان نه چې او د انتاله د انسان د مقبولیت دلیل غ نه پلا پهله یغرور کاه نو دوکه کی دیوان نه چې په غبره را تقل لوبه هم اړیدل راړی دل ددي فیلفللا په خاونو کې دپاره د تجارت بیادایت سادلک په کاریتهما و د دا انسان دپاره دا مدار هغهدین په کار دی او د انتال انې حق پ ژندل په کار دی خلق وو پیجنې چې حق پی او پیجن او چې کم سره یې جال او پسې شو خلق او پسې شو حق نه پیجن نو کله به دې په حق اره نو کله به یا په حق ولې حق او پیجن نه کله دته ګوري نه د خسته باندې کوې دې په حقر اشخاص به نه پیجنې حق به پیجنې چې کله ته حق او پیجن نه حق پرست شخص او هغه کدلته دې اقاپبل ملکه دې اقاپبل ملکه دې هغه یوې طبقه والے دې قبلي چې کله ته حق پیجن او حق ته پیجن نه بار پټه کېږي هغه خبر ځان تا له ویلیکي داږيږي داږي داګه ارنګي هچکل ته حق په جنل حق په ذریعہ باندې با ته خپل باندې حق پرسته اسخاصم په جن نه او باطل پرسته باندې جن چې کل حق نه په جن دله نو کل بده پسې منډه وای و بده سره حد تک آ ته په نه خو دا ډال ډول ته ګوره پټکی ته ګوره داګه واس سرنا ته نو کل بده پسې منډه وای نه کده نه چرې ته او چې واپس وي نو بیا بل پسې منډه وای خبر ځان تا بیا څنګه چې ولته وته غلطه خطاستمه ګناه بدار چانه کی غلطه نو بیا بل پسیمنټه او حق په جنرل پکار دی په حق باندې انسان اشخاص شبین او که سړی اشخاص پی حق نه پی جنې مده بغډوډیږي امر ځانته الله تعالی پرمای بس دلی مالدار ته نه پی حق پی جن دل پکار دی بس چا سره چ حق د کامیاب دی کمال وسرهشته او کمال وسره نشته کل زبت قبلهم قوم نوح الله پرمای تکذیب کړو د دې اهل مکه نو مخ کې قوم د نوح عليه السلام د سلام والاحزاب انور ودلو عادیان سمودیان و غیره کوملود من بعد بعدهم رستدن او همت کل امه او کس کلو هر یو امت هر یوی دله اغه کس کلو به هم د خپل پیغمبرانو سره لی اخذو د پره د چدي راونی سي دا پیغمبر راونی را سي کتل کی تکلیف و تور سي پریشاني و تور سي نو لی اخذو چې اونې سي د هر کس مې تکلیف زفارا راګيري کی وجادلوا بالباطل او جګړو کې په باطلې طریقې باندې په شک سره په شوبهاتو سره د دین پرد ټول سره لیو د هدو د پاره د دې چيزي د پکی مغلوب کی به په سبب د دې باطل باندې په سبب د دې جګړې باندې الحق حق لره توحید لره ایمان لره هغه د پکی هر امت الله وي چې کم تیر شوی دی الله عذاب ور کوي هم د ک کس کوي پیغمبر چې ټول ناد د دنیا بهترین اشخاص چدا اغه پتا به داري باندې د انسان دنیا که خیر درې وړه بادي الله اغه خلق رانی سلو خبر ده تا او اغه خلق سره الله پرمحي په باطله طریقہ باندې جگړې کولی اغه حل اغه چې کم حق راوړې اغه د پکو نو الله انجام بائنه او پرې نتیجه بائنه الله و انجام میسه شو. تو ماونی سل پکې پکانه ای کا بی الله بیا څنګه شن ناشنا زما پاغي زما پاغي باندې اے ستاسو نه مخکې دا خلک تر شوي چې پغمرې چړلی دي ح کې چیړلی دی الله جلله جلال اضابړ الله چا سرشته خونی شته د چېې تاسو هم د حق چیړی او په حق کې خلجان پیدا کوي شکه شو بعد پیدا کوي دا پیغمبر را ټنګه و دده کوشش کوې د کته الله جلله جلال خو به تاسو راونی شي وذا لکه حت کلمه طرب دی کال ل کفرو ان هم حسصابو نار الله پر نا د کرنې تخفیف غورويدي د کرنګې حقد ثابت د کلمهطررب دی پیسلہ دا ربستا آلن لزین آپ کسانو باندے کفرو چی کفرے کلے کادی امت کی دی کمی کفرے کلے دے دا د داغی دا اللہ جلال جلال ہو چی کما پیسلہ دا اغس ثابت دا اغس پیسلہ داغی بیان انہم اصحاب النار داغ دا کفر والا خلق چلے دا خواندان دوور دی پر بسی چونکہ روکی آخر پر یوم مضمون دے بزرگ دا, دا پوری کافی دے ما یو جاې لجګړی نه کوي في الله په باره دا یادو دا الله تاله کېله دی نه مګرا کسان کا فرو چې کاافران دي دا دغې سبت پهباتې ل چېګړه د مومن سفت دې اړ مومن بهقررانتهکیې اوری به عمل به پ کوي پهله یا غروروکانو دوکهه کې نه چا تا لره تقللو به هم مړیدل راړی دل د غې فل بللات فښارو کې کلله بد قبل له هم تذب وړاندې د نسبت د درو کلو وړاندې د دین پیغمبرانو ته قوم نوح قوم د نوح عليه السلام او ډلو یعنی عادیانو سموډیان و غیره ممبعد امرست د دوی نه او کس کلو كل امه هر یو امه برسول ام خپل رسولانو ته لياخذوه د پر دې چې کونی سی غل حرکت لې کی تکلیف رسي واجادلو جګړو کې اغ سرا بالباطل لی یاخذو وجادلوا جګړه کړي هغه سره بالباطل په باطل باندې لی یذحذو به الحق وجادلوا جګړه کړي پیغمبرانو سره بالباطل په باطله طریقه باندې په شک او شبہ باندې په دین کې پیدا کولو کوشش وکړي لی یذحذو د پردي چې دی مغلوب کې د پکی زایل کې به په دغه باطله طریقه باندې الحق حق لره نوفا اخذتو هم اللہوی ما اونی سل اغیل را په ازاس را پکی فکانا پس سرنگی شو پا غیبان دی عکابی سزا زمان وکذالک هم دکرنگی حققت اللہوی ثابت شوید کلمت ربکا رب فیصلہ دربستا علالذین کفرو پاکسانو باندی چو کفری کلدی او فیصلہ دادا انہم یکنان دوی چی دی اصحاب ناری خواندان دوور دی الحمدللہ رب العالمین اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على النبي ورحمة الله وخير البرحمات وهو بارنور الله ترزيش منين ما ما كل